Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de skivorna som förändrade ditt liv. Hej vänner! Välkommen till fjärde avsnittet av podcasten Kärlek och Knaster. Här pratar jag, Tony Savela, varje vecka med en ny gäst om hennes favoritalbum. Och ni ska strax få höra mig och min vän Oda Lill prata om Prince album Purple Rain. Vi kommer komma in på sidospår som kultfilmer om skillnaden mellan svart och vit musik och varför sex på 80-talet verkade så tråkigt. Jag och Oda såg faktiskt Prince uppträda på Way Out West sommaren 2011, en konsert jag tyckte var... Häftig men på tok för lång Kanske var jag en av de få som tyckte det Eftersom publikhavet runt omkring mig tycktes gå i extas För varje ny låt Prince plockade upp ur sin säck Däremot kan jag minnas en duett av Nothing compares to you Som en av konsertens höjdpunkter jag och Oda tappade bort varandra i publikhavet och när jag hittade henne efter konserten sittandes på gräsmattan framför scenen trodde jag först att något var fel. Hon verkade så tystlåten men nej hon var bara helt mållös av konserten. När tunghäftan väl släppte kunde hon sedan inte på två timmar sluta prata om Prince om vilka låtar han spelat, vad han sagt och gjort på scenen och om det lila konfettiregn som fyllt himlen under just låten Purple Rain. Hon hade den där glöden i ögonen när hon pratade om Prince som jag själv har när jag sett konserter med Dylan eller Springsteen. Därför kändes Oda nu två år senare som den perfekta gästen för ett avsnitt Kärlek och Knaster. Gillar ni avsnittet får ni gärna tipsa era vänner på sociala medier. Gå in och gilla Facebook-sidan. och vill man lyssna på tidigare avsnitt så finns de på iTunes och hemsidan kärlekocknaster.se Hallå! Hallå, nu så! Yes! Nu kör vi! Fett. Vem är du? Jag är Oda Lill. Jag är eh, skåning. Och jag är filmnörd. Och... Eh... Dessutom väldigt förtjust i musik, nästan alla sorters musik. Det är roligt att det första du alltid tar upp och det du alltid återkommer till är att du är skåning. <laughs> det blir, inte, inte här nere, men det blir gärna så när jag pratar med andra som inte är härifrån. Att det är någon sorts eh, stolthet där, det tycker jag är fint. Och jag känner att jag måste förklara det också för att min skånska dialekt är, inte, att... är det... inte så uttalad. Så det är inte alla som fattar att jag faktiskt är från Skåne. Nej, nej, kanske inte. Man fattar ju att du är, att du är så att säga annorstädes ifrån. Vilken skiva har du tänkt att vi ska tala om idag? Vi ska prata om Purple Rain med Prince and the Revolution. Varför då? För att jag tycker att det är en helt fantastisk skiva såklart. Jag tycker det är en väldigt episk skiva som är den är väldigt stor. Alltså den har format väldigt mycket musiken på 80-talet. Det är en viktig skiva. Den tas ofta upp som så här en, de viktigaste skivorna från 80-talet. Det brukar vara typ den och thriller som folk pratar om. och Sen bara rent populärkulturellt så är den jättestor. Men jag tycker också att den har börjat bli ganska bortglömd på de senare åren och bara Prince överhuvudtaget har... Alltså det känns som att han har en, en lojal Skara-fans som han har haft sedan 80-talet och de älskar honom men han får liksom inga nya. Det där håller jag inte riktigt med dig i, i att han, han inte får nya fans utan jag tror snarare att han, han har börjat bli lite creddig igen. Nej men det är liksom jag kan hålla med om att Prince börjar komma tillbaka lite grann och att han börjar få lite nya fans men det går ju väldigt långsamt och det har gått väldigt väldigt lång tid sedan han var stor eh, och jag skulle inte säga att han har förlorat några fans men det liksom stagnerade ganska länge okay. och nu tror jag att det äntligen har börjat komma lite folk som kan uppskatta honom och hans musik. Vem är Prince? Uh, oj, ja, han är en väldigt intressant figur, han är väldigt kort och han är från Minneapolis från början Väldigt religiös, kille har alltid varit väldigt religiös, alltså det, han sjunger ofta om Gud Och det har han gjort ända från början, sedan 70-talet när han började spela in skivor Och sedan 2001 så är han dessutom Jehovas vittne, vilket är ännu mer intressant jag har alltid så här bisarra historier om honom, riktig diva, att oh, man skulle inte titta honom i ögonen. Han verkar vara så himla extremt egocentrisk på ett sätt. Och å andra sidan så är han så himla generös med sin musik och vill dela med sig och omsluta alla. Liksom. Han är en fantastisk, fantastisk gitarrist och kan spela i stort sett alla instrument som finns i hela världen och... Ja, vad mer kan man säga? Det sägs att han skriver en låt om dagen Det, det, det är sådana lögner som man älskar att tro på Han <laughs> ja. skriver en låt på. Alltså även Prince har ju en bakisdag när han liksom <laughs> ja. li, ligger och ser på tv-serier liksom, <laughs> Det är åtminstone ett tecken på vilken sorts person han är Att han är någon sorts ja. manisk, extrem, egocentriker, storhetsvansinne Ja, verkligen Den här skivan då, Purple Rain, berätta om den Eh, ja, den är en, ett soundtrack från början till en film som heter Purple Rain. Den kom ut 1984 och filmen är löst baserad på Prince eget liv, väldigt löst. Men den liksom utspelar sig i Minneapolis och handlar om eh, en kille som heter The Kid, spelad av honom och hur han... Eh, Dels hans hemmaliv med hans föräldrar där hon en alkoholiserad pappa och en mamma som, liksom som blev misshandlad och inte vågar säga till, vilket var sant. Och hur han hatar sin pappa samtidigt som det var hans pappa som fick honom att upptäcka musik. Fick honom att börja spela piano från början och det är också sant. Och sen så finns det också den här biten där, som utspelar sig på en klubb där han brukade spela på riktigt också. Han är jävligt cool men ingen förstår hans musik. Alla tycker han är konstig liksom, tills på slutet när liksom, Purple Rain kommer. Och alla bara, yes, det här är så jävla bra. Han är, han är frälsaren. <laughs> ja, precis. Så filmen eh, som det här är egentligen ett soundtrack till är mm. självbiografisk. Eh, ja, till mycket. Ja, ganska. Är skivan självbiografisk också? Till viss del. Vissa låtar tycker ja. jag kan vara ja. självbiografiska som... Uh, When Doves Cry eh, är ju lite om man ser på refrängen där han sjunger om så här, sin mamma och sin pappa lite grann. Beror det beror väl på hur man tolkar det. Baby för... I'm a Star kan väl vara ganska självbiografiskt om man ser till hur Prince ser sig själv. Jag återkommer sen jättegärna till When Doves Cry och de här fantastiska textraderna. Maybe I'm just like my father, you know he's too bald. Maybe you're <laughs> just like my mother, she's, she's never said... satisfied. Det ja. känns otroligt ojdepuskomplext där. Ja, verkligen. Eh, sen är det också värt att nämna att Prince eh, vann en Oscar för det här albumet också. Ja, och jag tror till och med det var den första Oscarn till filmmusik som delades ut. Ja. 1984 yes. var, var alltså det. Eh, hur låter skivan? Det första jag skulle vilja säga om den här skivan är att det är sånt extremt 80-tal sound. Alla syntar och... Gitarr solon och elinstrument i olika former liksom. känns väldigt, väldigt 80-tal. Men sen så är det liksom, det finns ju balladerna, Purple Rain såklart och The Beautiful Ones också, så här, lite ballader. Men sen så finns det de som är liksom, lite mer rent poppiga dansmusik. Någonstans i mitten med Darling Nikki som är någon så här märklig, episk, mörk, jag vet inte vad. Många olika genrer som möts. Ja, precis. Det är väl lite det som den här skivan, eller som Prince bland annat har, har haft som kännetecken Att han blandar väldigt mellan genrer. Ibland så är det soul, ibland så är det R&B, ibland mm. så är det metal, ibland så är det psychedelic och det är inte ovanligt om allt detta sker igen och samma låt. Nej, precis. Och gärna mycket funk. Jag har aldrig riktigt förstått funk. <laughs> inte jag heller faktiskt. Men, men de som gilla funk är väldigt de, de, de, de gillar inte mycket annat om man säger så, de är jävligt handgivna funkfans, mm. men, men jag kan till och med inte ens förstå ibland vad som är funk och vad som inte är funk Nej, alltså jag, jag kan hålla med dig där för att jag, jag kan säga många skivor och artister som är liksom lite så här funkish alltså att de har funkinfluenser, men det känns inte som ren funk utan det är liksom som att en låt är en palett av olika Musikstilar och så är funk en del av det Men jag kan inte säga någon skiva som är Nej men det här är bara funk och inget annat Funk känns som störig soul Ja Lite grann ja, Soul av vita män liksom. Precis, den här skivan När hörde du den för första gången? Första gången jag hörde den då var jag eh, Typ 14 år gammal eh, Och det var min bror som, Min äldsta bror som är väldigt mycket äldre än mig han är väl en 16 år eller mig, som växte upp på 80-talet och älskar mycket 80-talsmusik. Och någon gång så var jag hemma hos honom och så hade han spelat in filmen Purple Rain. Och så tvingade han mig att se den och jag var tänkte vad i helvete jag vill inte se den här. Det märker jättedålig. När du säger tvinga dig. Han liksom bara nej Oda nu ska du se den här för att den är skitviktig och jag älskade den när jag var liten. Och den var liksom the big thing och jag bara nej jag vill inte se den. Han bara jo nu ska se den nu. Och då såg vi den. Och eh, mycket riktigt så är ju filmen väldigt dålig. Det, det är ju verkligen en bra film alls. Men den är så dålig att den är bra. Det är en sån film som man verkligen bara sitter och skrattar igenom för att den är bara. Lite, lite grann som kultklassiker brukar vara. Precis. Jag menar, Prince kan ju inte skådespela för fem öre. Det är ju bara skitkul. Eh, men så spelar han ju musiken. Och jag satt liksom hela tiden och jag tänkte vad är det här för musik? Jag förstår inte det alls. Liksom, hur, hur kan det här vara så himla... big deal? Tills låten Darling Nicky kom, som han sjunger på scen då i den här klubben. Och han står där med bara överkropp, svettig och inoljad med en mask som är gjord av spets och det är så episkt och han står och liksom bara makes love to the audience och slutade slutet med att han klättrar upp på högtalarna och så här, bara jucka på dem, och min haka bara, rakt ner i golvet, jag tyckte det den låten var så jävla bra att jag inte visste var jag skulle ta vägen Så när, när en nation av 14-åringar satt och förundrades över Backstreet Boys mm. så satt du och dreglade över Prince Ja, det var något senare i och för sig, men ja, Ungefär. Det var, jag, jag förstod inte de andra låtarna. Men just Darling Nicky. Det var som en explosion i huvudet på mig. Kan du, kan du bara för våra lyssnare förklara låten <går> Darling Nicky. <går> för att jag hade inte riktigt lyssnat på den innan vårt samtal. Och då, mm. då skrev du ett sms. Lyssna in det på Darling Nicky. För det är det jag yep. kommer återkomma till. Och, och jag, jag, även om jag skulle vilja säga att jag är en ganska kan vara ganska ekvok i mitt uttryck och inte mm. alls vara var särskilt pryd av mig så kände jag nästan med Dali och nicke att okej, okay, vad, vad är det här? Alltså låten börjar ju med texten uh, I knew a girl named Nikki I guess you could say she was a sex fiend I met her in a hotel lobby masturbating with a magazine Det är liksom så låten börjar och sen så handlar det om att uh, Prince går upp till Nicky och hon säger Do you want wanna grind? Så går de hem till hennes slott där hon har sexleksaker överallt och så ligger de med varandra och han blir förälskad men sen på morgonen så vaknar han och så är hon borta och så står det bara en liten lapp där det står call me up whenever you want wanna grind. Det är en scen som vi alla kan relatera till. <laughs> ja, precis. Och så, så du menar så att din bror 16 mm. år äldre, känner sig yeah. att nej men det här, det här ska goda lyssna på. <laughs> ja. ja, det var för att det var en viktig skiva för honom. Det var ju för att på 80-talet var ju då de här parental advisory-lapparna började komma på skivor när de skapade en sån grupp av föräldrar i USA där de ville sätta varningsmärken för att säga att det här är liksom snuskiga saker eller här svärde och mycket och så gjorde de en lista på så här 15 låtar som absolut inte ska spelas på radion så att barn hör dem. Och nummer ett på den listan var Darling Nikki, vilket gjorde den låten extra populär såklart. För att då vill så, ju såklart. alla höra ja. den. Ja, och samma med filmen, den fick knappt visas någonstans, för det är väldigt mycket explicita sexscener. <laughs> väldigt, väldigt fula 80-talssexscener, tals men det är väldigt kul och... Filmen blev förbjuden på många ställen, vilket gjorde att alla ville se den ännu mer. Alltså, om det finns något, något årtionde då sexet var som fulast då är det, det 80-talet? Ja, men det är liksom när man ser de här alltså på något sätt så. Det känns som att de har satt upp dem som att ja, men det här ser snyggt ut du vet med de här movesen och så lite långsamma kyssar och sånt. Men man vet att hade man haft sex så på riktigt så hade det varit dåligt sex. <laughs> Skulle man åka tillbaka i en tidsmaskin och få välja så här, när ska man ha sex? Det hade varit liksom hellre 1800-talet än 80-talet. <laughs> ja. För det kommer bara vara kom var långsamt, det kommer vara slow motion och det kommer vara stora pudelfrisyrer som luktar. Ja. Vet du vem det var som startade just den organisationen med Parental Advisory? Nej, det stapparna. vet du, det är inte. Al Gores fru. Vad? Tipper. <laughs> Nej. Tipper heter hon. Tipper Gore. Som hade då köpt Purple Rain till sin dotter. <laughs> och fått höra texten Daling Nikki och känt så här. Nej, det här ska inte barn lyssna på. Ja, <laughs> oh, vad roligt. Och, klart. Och, och precis som du säger, jag tycker det är så fint att det här verkligen verkligen blivit en värdemätare för tonåringar, efter att få mm. veta vilken musik man vill lyssna på. Har den, alltså, det är så här, som ja. har den sticken, vet man ju att den vill jag lyssna på. Ja, precis. Och speciellt om det kommer ut så här, kristna höger som säger att oj oj, oj, this is The Work of the Devil, då är den riktigt bra skiva. Jag tror nästan att det finns vissa artister som har betalt människor för att låtsas vara liksom, Kristen Rage. Ja säkert Alltså jag menar Malin Manson ja. han, han lär ju liksom ha Det har bara gynnat hans karriär oh, ja. Alltså idag så är det inte kontroversiell längre Och jag menar han gör ju liksom Gig på GKs för en sig chips <laughs> Jag tror att det här har ju liksom Sipprat in i vår Alltså vi, vi accepterar så mycket nu Alltså om man ser på någon som typ Lady Gaga Som verkligen gör Ganska snäll musik egentligen Om man verkligen Lyssna på det, jag menar hon är väl kristen och allt det här och en massa barn, alltså verkligen barn lyssnar på henne. Men så har hon samtidigt de här provokativa kläderna och går runt i köttklänningar och vad fan det nu är. Och det är liksom säger: ja men det är väl ingenting. Fast kan det inte samtidigt vara så att, i och, med att vi, i och med att vi alltid lever i nutiden och tror att vi lever i den värsta av världar. Så ja. kan vi tro att, att såhär, oj det har aldrig varit så här kontroversiellt innan. Men så har ju folk alltid känt. Innan henne så var någon annan som var kontroversiell. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Att det hela tiden känns som att nu lever, på 80-talet var det liksom wasp. Och ja. Prince. Alltså vi har alltid trott att, att nu, nu aldrig förut har barnen fått höra så hemska grejer som man får höra nu liksom. Ja precis. Men jag tror att nu för tiden så tror jag att det ska krävas ganska så himla mycket för att världen ska bli chockad. Alltså just när man tänker på någon som Lady Gaga som kan gå runt i en köttklänning. Och jag tycker ändå inte att det har varit så jävla mycket som jag petade och alla borde ju så här throw a fit över det. Men det är bara så här, nej nej det är bara ja. någon köttklänning så so what? Så det krävs jävligt mycket för att du ska bli kontroversiell nu. Ja du, du måste ju pusha på gränserna hela tiden. Det skulle ju vara väldigt intressant att se vem som, vem som är nästa liksom stora. Mm. Ta det för långt. Det var ett sidospår. <laughs> ja. eh, sen när, när du, när du, du så den här filmen. Mm. Nu hörde du hörde Darling Nicky tänkte This is the shit. Började du lyssna på skivan då automatiskt eller var det så här att du bara började se filmen? Nej, alltså sen, sen så låg det faktiskt på is ganska länge för mig. Alltså jag lyssnade på låten Darling Nicky men jag struntade helt i hans andra musik. Jag tror jag försökte lite lyssna på hans musik men jag kunde inte riktigt för att jag var inte så för tjus i det här 80-talsljudet och kunde liksom inte uppskatta 80-talsmusik så himla mycket. Så jag bara sket i all hans musik, bara lyssnade på Darling Nicki. Men sen började jag långsamt, långsamt, långsamt uppskatta lite mer 80-talsmusik. Så då liksom åkte någon till låt med på köpet. Men det var inte förrän jag såg honom live 2010 på Roskilde för första gången som det verkligen... Som du blev ett fan? Ja, det, det blev liksom en revolution för mig. Jag tänkte att jag skulle se honom mest bara för att det var lite kul. Liksom, ja men det är Prince och jag, jag satt och köade i fem timmar för att få stå där längst fram i pitten. Men det var liksom, jag tänkte att ja, men det ska bli en kul grej att se vad som händer. Men jag förväntade mig liksom att i och med att man har hört simla mycket om Prince som ett sånt ego. Och jag tänkte, ja, okej okay, han kommer komma ut. Spela i en timme, bara spela ny musik, skita i alla hitsen som folk vill höra. Men liksom, han kommer ut och börjar den första låten på Purple Rain, uh, Let's Go Crazy. Och det var ju en av de mest magiska stunder jag har sett. Han är liksom typ en timmescen på att komma in på scenen. Och sen så bara är det så, bakljus och så ser man en liten, liten, liten skugga. För att han är ju väldigt kort, 153 lång. Och så kommer han ut och bara säger Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Och då bara så här: wow! Det var så <laughs> mäktigt. Och det, det måste ju vara en av de mest episka sätten att börja en skiva. We are gathered here today to get through this thing called life. Så efter det så blev det här så växte den här skivan? Yes, jag gick bananas på Prince den, uh, <laughs> den sommaren. Jag Tycker nästan lite synd om folk som träffade mig den sommaren. Speciellt de som träffade mig för första gången. För att bara så här, Hej, jag heter Oda. Har du hört Prince förresten? Jag har sett honom live och så bara gick jag igenom allt och pratade om all hans musik. Det, var liksom, det första jag gjorde var att springa ut och köpa filmen. Eh, och sen så han har gjort två andra filmer som jag också fick tag på och skulle se Och så gick jag igenom all hans musik och bara lyssnade på allt Jag som eh, då känner dig lite grann eh, mm. och har träffat dig då exempelvis i berusat tillstånd Vet att, att du kan ha svårt att släppa saker när du har snöjt in på grejer yep. Så jag kan, jag kan se framför mig den här prinsommaren. sommaren yep. Vad hörde du när du hörde på den här skivan nu. Vad, vad har den betytt för dig? Jag vet att det är svårt att säga. Men att lyssna på den här skivan. Bara gör mig så himla glad. För är det någonting som jag kommer ihåg. Från den konserten. Och sen när jag såg honom året efter. igen med dig. Eh, så. Alltså jag bara blir så jävla glad. Jag hade ett leende från öra till öra. Och sen den här extasen efteråt. Och när man lyssnar på musiken. Så bara. Det är väldigt sprudlande musik ofta. Och så är det mycket som är så löjligt i hans musik. Alltså texter och, och grejer. Och han är också ganska löjlig som person. Så jag, jag, jag förstår verkligen varför folk har svårt för honom. För att det är inte lätt musik att ta till sig. Just för att han är så himla löjlig. Men när man väl har kommit över den här gränsen och liksom slutat skratta åt honom. Och man kan ta honom på allvar. Så är det verkligen bra. Jag själv är inget större prinsfan. Mm. Jag gillar den här skivan men det som jag tror och det som man märker med Prince och det som är, förtjust, det som är tjusningen med Prince är mm. ju det som du säger att han är en sån kille som han, tar ju all, han kör ju allting i 200%. Mm. En sky's the limit. Han, han tar i alldeles för mycket. Det är stora känslor, det är stor musik. Det finns, mm. ing, det finns ingen liksom plats för nyanser för att allting ska ut. Och det är någonting som kanske kommer hand i hand med det här storhetsvansinnet. Ja. Jag pratade tidigare i ett tidigare avsnitt men, men, eh, om Pink Floyds The Wall. Som mm. också är skapat av, av eh, arkitekten bakom den skivan, Roger Waters. Och som var en man med storhetsvansinne. Och som var helt övertygad om att, att jag är Jesus. Det här är någonting jag måste berätta om. Mm. Och det tror jag kan också vara grejen med, med Prince. Och det som gör honom till en älskad och hatartist. Mm. Så att säga ja. att komma man över den gränsen. Att man bara acceptera det här och blir medsvept i det. Så, så blir det liksom en total eufori. Att, att balladerna är världens största ballader. Yeah. Att låtarna rocklåtarna är världens största rocklåtar. För att, för att skapa den sortens musik så måste mm. man vara övertygad om. Att orsaken till att man vandrar på den här planeten är för att gudarna har konspirerat för att ge en, för att man ska få tag i den här gitarren och sjunga de här sångerna på den här scenen. Ja. Det är vad ja. jag tror kan, kan vara tjusningen i Prince. Det är en sak som jag tycker är väldigt intressant med Prince för att dels så är han verkligen så här att Alltså man får lite känslan av att han nästan tänker att jag är så jävla bra. Jag är Jesus. Jag är liksom det största som finns på världen samtidigt. Som han är så himla religiös. Och för honom så han skulle aldrig säga jag är Jesus eftersom att han tror på Jesus. Liksom. Mm. Så att det finns ändå. Alltså på ytan så är det jävligt mycket ego och jävligt mycket jag är bäst. Men skrapar man på det så tror jag att man hittar. Alltså jag tror att att sitta och prata med Prince så hade han nog varit mycket mer ödmjuk än man faktiskt tror. Mm. Att det är liksom kanske personen i det musikaliska som är det här. Ja precis så jag, jag fick lite känsla när jag såg honom live. Alltså just att jag hade förväntat mig att han skulle verkligen vara så här avskärmad från publiken. Och bara säga nej men jag kör min grej och jag skiter i vad ni tycker. Men att han verkligen är på scen och han ser hur folk bara blir så fruktansvärt glada av att höra Purple Rain. Så han låter den gå i typ en kvart och bara får hela publiken att sjunga med. Och så var det någon bit där han liksom bara, åh vad vill ni höra nu? Vill ni höra eh, Diamonds and Pearls eller vill ni höra den här låten? Och så får han liksom, ja men vi kör allihopa. Och när vi såg honom att han drog upp folk på scenen. Alltså det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Jag tänkte liksom han kommer vara så himla inne i sig själv, men han var liksom i stunden hade, med alla. Han är, inte, han är inte den sortens artist som så säga, spelar ett gitarrsolo med ryggen vän mot publiken. Nej, det gjorde han i och för sig. Det gjorde han i och för sig. Första, första gången jag såg honom, det var jättefint, så var det en bit där han stod på scenen. Och så skulle han spela något gitarrsolo och så sa han så, här, turn the lights off. Och så... Så gjorde de inte det Han bara turn the lights off Till så här ljuskillarna Och så stängde de av ljuset på scenen Förutom en strålkastare på honom Han bara no turn the lights off turn the lights off Och så gjorde de inte det Utan de hade den här strålkastaren på honom Så rika han och gömde sig bakom en högtalare Och stod där och spelade sitt gitarrsolo Tills de släckte lampan Och då gick han ut på scenen igen Och fortsatte Nu, nu snör vi in på gitarrsolon Och gitarrsolon brukar betyda ungefär att, att Lyssnarna stänger av Mm. Och går och tar en promenad istället i solljuset. Men, mm. men det finns ett helt oförglömligt ögonblick på... Hoppas det fortfarande finns ute på Youtube. Det brukar försvinna ibland. Från när mm. han spelar på en hyllningskonsert till George Harrison. Oh yes. Och det, tillsammans med Tom Petty, Eric Clapton, massa stora namn. Och när, när den här låten då, While My Guitar Gently Weeps... Yes. Når sitt crescendo så kommer Prince ut på scen och river av ett gitarrsolo. Jag tror till och med klippet heter The Greatest Guitar Solo Ever. Yep. Och har man inte förstått tjusningen i gitarrsolon så kanske man kommer att göra det efter att ha sett det här klippet. För att yep. han, han showar och han spelar och liksom det, det driver upp musiken och, och har de här kullerbytterna. Ja. av audio orgasm som han lyckas få fram genom den här gitarren ja. och, och, och kör sådana här moves som man vet är så jävla inrepeterade som att när han mm. vänder sig om mot publiken och faller bakåt Då yeah. kommer det någon, någon roddare och fångar honom du vet, väldigt liksom, intajmat ja. så att han liksom står bakåt lutat över scenen och spelar och sen puttar de upp honom, han avslutar gitarrsolot på ett sätt som bara en man med storhetsvansinne kan göra. Ja. Och sen så kastar han upp gitarren i luften och den försvinner. Ja. Han kastar upp gitarren, promenerar lugnt av scenen, som att det här var väl ingenting. Ja, precis. Och jag har sett de där sekunderna gång på gång på gång, för jag försöker förstå var fan tar gitarren vägen? <laughs> Förmodligen så sitter det en jävla råddare som de liksom hissat ner och som hänger upp och ner bara för att fånga Prince-gitarr när han kastar upp den i luften. Ja, precis. Alltså en massa blod i huvudet och hängt där 20 minuter och väntar på det här. På, på att solet ska ta slut. Ja. ja för det är liksom, du kan säga vad du vill om Prince. Ja, om du inte gillar honom fine och förstår det behöver inte göra. Men du, liksom, det går inte att förneka att han vet vad han håller på med. Han är en fantastisk musiker oavsett om du tycker om musiken eller inte. Och det är liksom en av de stora grejerna med honom. Är att han är faktiskt ett jävla geni på alla instrument. Men framförallt på gitarren. Jag är ju är, är den sorts musikfan som är lite rädd för folk som är för bra. Alltså för folk som är multrinstrumentalister. Vi ja. kan tendera ibland... Och blir lite för kära i sina e sin egen musik. Mm. Att det blir väldigt navelskådande och väldigt tråkigt. Exemp jag tänker på en kille som heter Mike Oldfield som gjort en skiva som heter Turbo Bells. Som är en sån där som alla en viss sorts hårrocksfän älskar. Eftersom mm. allting är så väl Han har spelat varje instrument själv och klippt ihop det. Och det, och det låter för mig. För mig är det gröt. Alltså, mm. det, det, det är väldigt fint snidat gröt. Men det, det ger mig ingenting. Och lite av det kan vi höra på Purple Rain. Fast han gör det kanske på ett mer organiskt sätt. Ja, men jag tror att mycket hade nog också att göra med hans band också. Att han hade The Revolution och att han faktiskt lät dem få ha sina stunder också. Och att han var en av de första som också hade kvinnligitarist. Och alltid varit väldigt noga med att ha kvinnor i sitt band. Och hans nya backupband som han har från med förra året är bara kvinnor allihopa. Och det tycker jag är jävligt nice och ganska ovanligt. Men alltså, mycket försvann för Prince tycker jag i hans sätt att spela i hans musik är överhuvudtaget. När The Revolution försvann med, framförallt då med Wendy och Lisa- som var helt fantastiska. Och när han började spela med eh, New Power Generation istället. Så blev det lite mer av det här navelskåderiet. Alltså att det blev Prince som tog över. För att de andra i bandet stack inte ut så mycket som de gjorde. En låt på den här skivan som egentligen känns idag som att det är den som är mest känd. Och mest mm. framgångsrik. Det är ju titelspåret i sig. Purple Rain. Yes. Vad tycker du om den? Jag tycker den är fantastisk. Det, det var en låt som jag nästan hade svårt för i början just för att den är så stor och den är så känd och alla kan liksom ja, hur den låter och jag, jag visste liksom inte, alltså den var nästan för stor för att jag skulle kunna tackla den eh, men när jag väl hade gjort det så bara, alltså den är så fantastisk och texten är vad den är. Den är helt bizarr. Jag förstår inte vad den handlar om. I only want to see you laughing in the purple rain. Vad fan är det? Jag har försökt, jag har försökt hitta olika tolkningar nu på nätet. Vissa mm. säger att det är kvinnlig orgasm. Andra <laughs> säger att det är jordens undergång. Andra mm. säger att det, är, att det är en symbol för en ny start. När det blir en gryning. Och mm. du ser de här lila stråken i på mm. himlen. På himlen och eh, att liksom regnet som kommer och rena dig att det är en metafor mm. det är väl det jag tycker och, ja, det, alltså, det är vad jag läst. Alltså det jag har läst det är inte en himla vild chansning att säga att den har säkert något slags religiöst tema i sig eftersom att många av hans låtar har faktiskt det så det finns säkert någonting men det är antingen sex eller gud som alla hans låtar handlar om Uh, och det är väldigt intressant tycker jag, speciellt för mig som är artist också, att normalt så brukar jag inte alls tolerera så här, när man sjunger om Gud, jag tycker det är löjligt men på något sätt så funkar det på, med honom uh, men sen kan man också säga att han har ju definitivt någon slags märklig relation till färgen lila, det är någonting han gärna återkommer till uh, som på skivan uh, 1999 i låten 1999, där han kunget till exempel uh, The Sky Was All Purple. There were people running everywhere. I den här Batman-skivan som man gjorde också. Uh, speciellt låten Party Man så finns det en bit där det är en kvinna som stönar. Oh, I love purple. Uh, så det är någonting han återkommer till väldigt ofta. Och jag vet inte varför. Jag har försökt uh, googla typ Gud och Lila för att försöka förstå vad det är för någonting, men jag vet inte, det kanske bara är någon personlig grej att han bara älskar färgen eller Det är något. hans favoritfärg. Ja, säkert. Ja, kanske så enkelt. Uh, Purple Rain var, det var ju tre singlar från den här skivan som släpptes. Mm. Den här skivan, vi kanske inte berätta berättat liksom att, att uh, den sålde 20 miljoner kopior. Alltså, han släppte faktiskt flera singlar, men de mm. tre första var Take Me With You, I Would Die For You och Purple Rain. Sen släppte han också mm. Let's Go Crazy och uh, When Doves Cry. Och Darling Nicky släpptes också, ja. tror jag. Och de två som blev som hamnade på första plats mm. eh, på uh, Billboard som de kallas den här stora amerikanska var mm. just When Doves Cry och I Would Die for You, medan mm. Purple Rain eh, mm. hamnade på bara kom på andra plats. Och det jag försöker komma till som jag tycker är så otroligt roligt, det att vet du vilken låt som låg på första plats när Purple Rain låg på andra plats och inte tog sig högre upp på listan. Nej. Whams wake me up when you go go. <laughs> Alltså det är så roligt. Hur fan kan den vara bättre än Purple Rain? <laughs> folk, folk känner så här att den här skivan är bra. Eller den här mm. låten är bra. Men jag, jag, jag, äh, jag måste köpa den här. Wake up Jag <laughs> måste ha den på vinylsingel. Så att jag kan <laughs> lyssna på den om och om igen där hemma. Ja, hur fan. <laughs> jag tycker det är jätteroligt. Men ja, alltså. Purple Rain, jag har efter... Att i början har haft svårt för den. Just för att den är liksom. Alltså den är en sån ikonisk 80-tals låt. Och verkligen en av de största från den tiden och fortfarande är. Men jag tycker verkligen att den är värd den uppskattning som den har. Jag tycker det är en av de bästa låtarna som finns. Och framförallt en av de bästa balladerna. Och det är inte så jävla lätt att göra en bra ballad. Men. Det är ju en av de balladerna som jag tror många har på sin skämslista. Även fast de inte borde behöva ha det. Mm. Alltså att, att de gillar den men de skäms nästan lite över det. Och det är för att det är en sån låt som är alltså det här 80-talsljudet i kombination med att den är så jävla allvarlig. Mm. Jag har gjort, nu på, på jobbet jag har nu så brukar jag bränna, har jag bränt några cd mm. eh, Med bland, alltså mm. Till... Eh, till några kollegor som kör mycket bil. Och de klagar på att de inte hade någonting att lyssna på. Så jag, sa, ja, men jag brände en skiva. Och den första skivan blev så populär så jag brände en annan. Ja, sådär. Mm. Och jag har valt att alltid ha med en låt som är en sån skämslåt. Som mm. är en sån här ballad och folk bara säger De gillar ja. den men det gör lite ont nästan om de lyssnar på ja. den. Eh, jag hade... Vilken jag personligen tycker är jättebra. Marvin Gaye's Sexual Healing. Oh, eh, nice. Guns N' Roses November Rain. Ja, lite i den stilen. Yeah. Och jag tror att skulle jag hinna göra en till sån skiva innan det här jobbet har slut så skulle jag nästan sätta in Purple Rain. När jag pratar med folk om Prince så är det väldigt många som säger att nej men jag, jag förstår inte honom eller jag gillar inte Hans musik eller de har liksom alla möjliga sorters invändningar. Vilket jag helt förstår. Jag har liksom lugnat ner mig från min Fanatiska period när jag var helt inne i det. Liksom. Men, så jag, jag förstår verkligen när folk säger jag gillar inte Prince. Men varenda gång man spelar Purple Rain så sjunger alla med. Alla kan mm. låten och tycker fan om den. Liksom. Och, det, och det, är något, det är något då har man vunnit som artist när folk tycker om låten fast de inte vill göra det. Ja. Liksom så eh, jag, jag gillar Purple Rain är nog min absoluta favorit. Mm. Eh, men den versen eller den, de textraderna som jag har eh, funderat mest över de här senaste mm. dagarna när jag har lyssnat på låten. Det är den här When Doves Cry. Mm. Eh, och de här, den här eh, ganska snygga bryggan här. Eh, Maybe I'm just like my father, eh, too bald. Maybe you're just like my mother, she's never satisfied. Nu när du berättade här tidigare om det här självbiografiska Mm. Att, det handlade, att han hade en dålig relation med sin fader och i och med att han sjunger så jävla mycket om sex så mm. blir det så jävla ojdepuss när han säger maybe you just <laughs> yeah. like my mother, she's never satisfied yeah. och, och, och det blir liksom ett tanke, tankehopp där som inte är så roligt <laughs> <laughs> ja, jag förstår vad du menar ehm um... Ja, men det, jag tycker Windhove's Cry är en av de bästa låtarna på skivan. Jag, jag älskar den låten men den är ju väldigt bizarr i sin text. Och det är någonting jag känner, alltså jag försökte tänka på någon vers eller någon rad eller någonting som jag tyckte var väldigt bra men ofta när man tar dem ur låten och man bara läser vad han faktiskt sjunger så, så blir det låter det ja, det bara låter töntigt dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss, det låter ju jättetöntigt men i låten så bara funkar det och det är så jag tycker att Prince är överhuvudtaget alltså tar du honom ur kontext så är han bara skittöntig men med allting på i hans paket så bara, det bara funkar att beståndsdelarna är större alltså summan är större än beståndsdelarna ja. där, där satte vi vi fann spiken, eller spiken på vad jag har liksom funderat över vad det är som gör prins vad som är att få att funka mm. eller vad som är intressant att alla de här komponenterna mm. gifter sig på ett sätt och får fram någonting som är lite svårförklarat och det är det ja. jag tror jag i, i den här podcasten gärna undersöker vilket är så svårt. Eftersom att musik är ju. Musik är ju. När en konstform är som allra bäst. Mm. Så, så står den för sig själv. Det vill säga att, att du kan inte förklara ett moment i en låt genom litteratur. Du kan försöka förklara det men du, du kan inte liksom leverera samma resultat. Yeah. Eh, du kan försöka, du kan inte heller liksom berätta samma sak med film som du kan göra med musik och du kan inte berätta samma sak med musik som du gör med film. Förstår du vad jag menar? Ja Jag förstår vad du menar. Alltså det blir liksom en egen genre. Alltså jag, jag har försökt tänka liksom vad, vad är Prince för genre men han är verkligen en egen för sig själv. Han har verkligen skapat någonting unikt och alla de här små beståndsdelarna. Alltså hade man bara tagit en av de här bitarna. Som är prins och satt in i någon annan. Så hade jag aldrig tyckt om det. Alltså just det här med att han sjunger så himla mycket om Gud. Det hade jag inte alls tyckt om i någon annans musik. Eller de här gitarrsolorna. Som jag också kan bli sjukt trött på. Eller att han nästan bara sjunger om sex. Eller ja, alltihop. Alltså bara de små delarna för sig själv tycker jag inte om men när man sätter ihop det så bara blir det ett litet lila paket som bara smakar jävligt gott det, alltså om man ska vara så jävla enkel att man pratar mm. om svart musik och vit musik mm. så är det väl ofta så att, att den musiken som anses vara svart mm. eller vi tar artister som Jimi Hendrix Prince och Miles Davis, tre artister jag tycker har ganska stora likheter även om de genermässigt skiljer sig från varandra det är, ja, men det, jag med om. det är artister som, som sket fullständigt i vad en genre är. De mm. blandade olika, olika delar och liksom fick ut någonting nytt i det. Medan mm. de, så säga, vita musikstilar är oftast de som är puritanska. Som mm. är, du har oftare en diskussion om att så här, ja, men det här är inte hårddruck för att det innehåller de här och de här delarna. Mm. Eh, varför tar man in en synt i hårdrocken det kan man inte göra, varför tar man in ett piano eh, mm. när du pratar om singer-songwriters blir det så här: men varför har någon lagt en synt på singer-songwritern det funkar mm. inte, alltså sådär medan, medan de här eh, mm. jag hatar att använda svart ordet svart mm. musikstil men du kanske förstår, alltså ja, jag förstår ur, vad du ur menar. den kulturen så mm. har, har hungen efter utveckling varit ja. mer Uh, mm. intressant och det är det som har utvecklat jazzen det är det som har utvecklat den tidiga rocken, det är det som har utvecklat solen och R&B och hiphoppen. Mm. och det jag tycker är så roligt är exempelvis, exempelvis jazz som har mm. kidnappats senare av en vit publik då, då plötsligt blir den puritansk och då kan inte jazz låta på ett visst sätt liksom, för att liksom, när Miles Davis tog in en rappare mm. på en av sina tidiga 90-talsalbum så var folk bara så här, va? Vad sysslar med? Så här kan man inte alls göra jazz. Mm. Och, och då känner man så här. Den här killen var med och uppfann jazzen. Alltså den moderna jazzen. Håll käften mm. liksom. Och, och du vet. Ja. Eh, Sen och, och, är det inte, behöver det ju inte vara bra för det? Nej, det nej. Absolut det inte. Det kan, lika, det kan ju lika gärna hända oftare då att det blir skit också. Ja. Men, men där, det är väl ett släktskap som kanske Prince har i det här med att han han, han, har inga, han känner inte att han har några begränsningar. Nej, precis. Men han är ju verkligen unik på det sättet. Men sen är det också intressant för att Prince är, han hade en svart pappa och en vit mamma. Eh, och på något sätt ibland så tycker jag att man kan känna av det. Alltså att han står med en fot i den här svarta musiken med mycket sol och det märks att han lyssnar på jazz och sådana grejer samtidigt som man har en fot i den här vita popvärlden. Och han har liksom Lyckats kombinera någonting som är nytt och framåtsträvande i, som man kan se har varit i den svarta kulturen samtidigt som man har lyckats få in element som gör att en stor publik kan tycka om det Får man, man känner sig som en rasbiolog när man <laughs> har en sorts en samtal, samtal. <laughs> ja, det jag, jag vill liksom lägga del. in en sån här PK-brasklapp att givetvis så har inte det här att göra med genetiska skillnader utan Nej. det har att göra med det kulturella arvet och så vidare det är en diskussion vi tar i en annan podcast vad är sämst på den här skivan? Eh, när jag lyssnar på eh, Prince vänta nu måste jag stoppa lite en sekund bara. ja mm. yeah. yeah. Va? Va? Yeah, fuck off. in. Oh. <skratt> <skratt> det här kommer jag så inte kunna hålla från att klippa bort. <skratt> ja. Liksom det här. Den här glimten av, av verklighet. <skratt> när, du, när du väser ett fuck off till honom. <skratt> det, det är helt okej. Okay. Mm. Uh, nej men jag har liksom Eftersom att Prince är svår att lyssna på så enda gång jag går igenom hans musik så hittar jag några låtar. Att det här är bra men så är det jättemycket som jag tycker är dåligt. Så att jag bara hörde och bara såhär, nej det här kan jag inte alls lyssna på. Men sen så går det ett år och då kanske jag haft lite pauser och inte lyssnat på Prince på jättelänge och lyssnat på annan musik. Och genom den musiken så har jag fått in nya ljud och grooves och whatever som jag känner att nu tycker jag om det. På den här skivan så har jag jättelänge tyckt att Baby I'm a Star är en jättedålig låt. Varenda gång jag har lyssnat på skivan så är det den låten jag har hoppat över för att jag har inte alls tyckt om den. Men nu när jag lyssnade på skivan igen inför det här så lyssnade jag på den och bara hur fan kunde jag tycka den var dålig? Den är jättebra, det var en sån glad poplåt som bara får mig att dansa och jag, jag mår bra av att höra den. Och nu tycker jag snarare att Take Me With You som har varit en av mina favoritlåtar på skivan har jag tröttnat på och tycker att ja den är väl bra men den är inte så bra som jag tyckte en gång i tiden. I och med att man blir äldre så tror jag att man återkommer till, ähm, återkommer till saker med nya ögon. Och mm. med musik tror jag det kan vara väldigt tydligt ibland att man upptäcker hur kunde jag tycka det här var bra. Eller att man upptäcker, vänta jag tycker fortfarande att det här är bra. Och då inser man att ja, men det finns en bit kvar av mig där som jag inte riktigt... Mm. du vet, fort, visst det fortfarande fanns ja men jag tycker det är intressant med just Prince musik alltså att när jag går tillbaka till de låtarna som jag har tyckt om hela tiden de förlorar jag inte riktigt alltså vissa kanske jag tycker att okej okay, den är inte riktigt så bra som jag trodde men jag tycker inte den är dålig längre, men låtar som jag har liksom bara alltså du vet, det är någonting som bara gör att usch det där är bara en mm. usel låt, tycker jag helt plötsligt är fantastiskt och jag förstår inte att jag inte har kunnat lyssna på det förut. Men det kommer ju från att jag ofta låter Prince ligga ganska länge. Så att jag har en period när jag lyssnar på honom väldigt mycket. Och sen så låter jag honom vara jättelänge Och sen så kommer jag tillbaka till det. Och under tiden så har jag liksom fått nya skivor och nya intryck. Och så är det helt plötsligt saker som jag accepterar som jag inte gjorde innan. Du, jag tycker det har varit ett väldigt roligt, intressant samtal det här. Ja, jag också Va? Då vill jag säga tusen tack Tack själv, det har varit väldigt trevligt Hej Hej. Och i nästa avsnitt Av Kärlek och Knaster Pratar jag och min kompis Kristoffer Olofsson Om Metallicas debutalbum Kill Em All